جا راور چی وقتی دا گزور جماع پسنگا کولی طریقہ هر وقت دا منزگزار دا ربوین کی ذکر کروین کی آچالتا بلانے نا ہے اندرش چقدائے دا دا دی مسلمانانا حال لے یاو صفن کی رب دی دمرا زیتینا او خود کناؤ کناؤ خود سکے صرف کمیس سکا دا وستے. سرگن، موتی سرگن دی، اختی سرگن دی، پتونونا سرگن او فتوغان او پستونونا او لاشنا زیده بیت المقدم لاشی جماعت من دا, دا تقریبا زمان دا اندازه متا دخش نو آغا تحت لقلاکی رو دننا دا چاپیر برانده دا آغا وقت لست روازه آغا پانزو سو کداران و قولیس و هغه راځو از کی ټیکټ ګرنه استي غیر مسلمان له ټیکټه غل علی بدن نه ورده نو مسلمانا نه نه لکه خوځي چې بدن ورشي سړی ګون پکې ناشنا زین نه دی یا هاته راځي ما لاري پکې ورې ورې د نیوانو د سر یو نه ا دې ټول نیمه ده هاته کیو ګټه دا کته قبلوا غاتا ذا زمادا قدمونو قيصاب او سلون وینه چې بدن ورته چړېږي ششې ومنه. غته نن د افصاله کې دیواله تاول. دا غته نن جنگل را تھاول د لرګي. غته د سړی د تني شو ورور. دا جنگلی او د دیوال پګنځ کې قالین به خلک کوي چې مسجد. دا غته د د سر به درې تاریخی خبره تعلق ده. دا قبله ولا دا. یا خدا چې دا د مسلمانانو وللس میاشته د حضور د مدینه دراتونه پس د قبلہ پاتشه او د حجانو سمګ دم با چې حضور پاک نه راست ته تنه د ګاتې نه تللي دک مسجد الاقصا پر تنو سمحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله في بيت الله سيدنا بيت مسجد الاقصه والمدينه المقدسه بارك دغه تره و برا قامت على دروازه واستغيثه قبه باب البراق الى باب دروازه ها گتشه كمي پوری وضوء و پاک برا تا له سوره سلام به اشاره شد نحضور پاک لديه جت بمعنى ان درفايا شيوا معراج عربيه توي ان درفايا زينه هغه ننلیک چاکم قسم لغه اندر پایا دا غې علم ترلاسه ستاره حضور پاک اندر پایا ته لید هغه دې د مختصه کور ته بوراه ته نو دا اندر پایا په دې کټه یې خدلشي او بارته چې په کټه قدم یې کې خدوه نوparagraph باندې د وذوره پاد دا یو قدم مخافاتې شولې دا چې پکی تاس مخانه لکه چې دږي په پسته خانه کې قدم نیخي نو قدم د فاس یو ورکی د ګبټ دی بادشاہ مې جوړه و دا هېره په اساس ته و دا مرا رو دي پکی چې شریلا سوارنه نستیش مانا څنګه نه ده د وذور طاغه دا قدم غزې باندې استراحت کوي نوځم خصوصي لیداوه چې حوزه پاکه مراسته ده د دې غټه نته لید پیغمبران او ته چې امام ته ورکړه دقت یې ورکړه خو چې نو برکاته نفلی کولی د دې غټه د لام دی او سوري په اندر پایا خلک ورکوږي ګلوس پنه فورې لګېدل نو دې أنت حوزه پاک برکاته مسکړه متلوه او چه دا امامتی ورکنه دا پیغمبرانو تاک دا پا واپسی که ورکنه واپسی که ورسرکول هر واقع دا راجم را ورکنه نو فاقوان دا غی قبلی پیغمبرانو مو دا دی قبلی پیغمبرانو یو پیغمبر دا طول پیغمبرانو امام ندی راغل بغیر دا خضور پاک برین دا دی یکی خصوصیت داره چه دا خضور پاک عرش را خوش ز قیامت پران دا فیصله ده په خو ده په فارغ ظهور کړی تجلی کړی جلوه نو نه وي عرش یو وخت ورو ته د ټاپه پرته نو دا تاریخي قیامت تر څیړه خپلک به حیران وي او په همبر ته وې خدای تسوالو کې حساب خورو شموخه دمر بسختی چا دوزخ ورته اسان ښکارې چې په طرف ته پیسې لوشي تزو یو تبلار شي بل تبلار شار یو وګوروي اخیری کې د وګورې پاک ال نوازه دا واره په خوند پاک وکړه ولینا چې دا کوم مخامه عزت معلوم شي دا غزې د چوپې رمبر مې شي مخکې وې وګورې پاک لا چرآشي دی وای انا لها انا لها زې شفاعت و نارابلارش نارسته لانه وختې پاک ته په سجده دوو شواروز پاندازه با پس اجدت بودی حضورتا که از بداختی اغا حمد سنه او این چه از ما تنو دی مولی خدا دوو شواروز پاندازه انا خدای او ایسا غاره دی بای خدای او احساب شو رو کن او ای خزز تقبل اگر کذید این احساب نفاره تو کشن خدای پاک ملیکی رو لیگی دا دی مخلوق نمچاتی رو دیگی دا شام دازم دی تا دا قیامت سمک ہوئی قیامت با پدغ دی راجی ایسا فوج براشی چاپی را بودری دا خده فوج ها مخلوق دا گیرہ کی راش. بل براولی یا بی چاپی را بل براولی یا چاپی را تیودری یا صر لسلین باده بی مخلوق خدا نا چاپی را بودری خده پاکوی وجا عربوک والملک صفا صفا خده پاک براشی و ملیکی اخت خدری او خدوی حلین زلون اللہ یا تیهم اللہ و من الغماع والملائکہ و قدیل عمر و ایر اللہ تر جایرمو خدوی پاکو پیس و ریسک او ملیکی برا شغفی صلبوشی دو چلا ملیکی چاپی ادری دا خدوی عرش راکوزی گی او خدوی پاکو پاکی تجیل لکری خلق با برداشنشی کولی نو خدای پاک ته استا بل <سؤال> قیامت را مرک راځه مرګ نه پسته ژوند یوزل خدای شپې له وې شي ټول بم ورشي دنګل بووالي شي ټول بجنګ شي دا را قیمت راځه نو استراتیله السلام دا وې شپې له وې چې د خلک بے پدش دې د خلیل عمار برداشت نشي کول نو چې دا خلک چې شپې وې ټول خلک د به خدای را فروزي دغد ابو موسی چې به خو در افروز به خو د عشب او د عمره او د عمر مار به چې خلک نو به به ورته یوسه پیلې نه چې سپېلې وي نو ټول <سؤال> درا به دار سي غوځوي پاک په یځه ډول به دار ځم چې ګورم موسی عليه السلام بل عرش الهي په نیول نه هان او کنه دې پته سې نو سې كو يطور كي يوزل بيخوضيه ورلي رنبيه ونقطه داسا دي رجتمة فاركي باية عنديه ستاكوي واشر قتل ونفقات السور تبو واليح تشبيليتي فصايح من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بيخوض وشتو المخلوخ تي اسمان مزموك كيدي دا غير دا غنة بحرق وخي سم نفقاتيه اخرى بيانة تبو وإذا القيام ينذروا طول دغور داس وعشرقت الارض لنور الرب بها زمكه بروخان شد اخديه طرانا وودي الكتاب في سليم ومخكش كتاب وجيء بالنبيين والشهداء تهم برانا وسدوان بحاضر كريس وقضي وهم لا للموت ووفيت كل نفس ما عملت وهو تابعوني دياندك زمان مقصد دي چې كيو كي دي غطة سرددري وإسلامي سزون تعلق <تصفيق> دي دا غطة قبلوة مددك ديت المقدسي حاتك دا ناشنا قبلوة شكو دي گندب ديو دا قبلوة مسلمان بدي تا مخبولي دي سرم باقا يحاتك جمعات تي آغي تا مسجدية اكساوة با يهودانو پروغرام داده كي دا كي دا سليمان لأسلام دا ترس اي عبادوك يعقو تا يجدا ترس داله عمرې د خطاب زمانه کې چاغه د بیت المقدس فټک و دا من د د عبادتې ګټې باندې غزله مزله دا موجوده جمعه د تاسو سره داسې ګدله دي او چې مې راپزینون لیود بس زونه په دې لر نه اشرا لري چې ډېر حیران هي یو فداه چا یی کوم دا نه عراق چیرې نه دا منبر ښکار اسپاک منبر دی پاکي ورم جوړ دی د یو لړ جری هغه کې په ونه نه لګیدنی او د سلطان صلاح الدین ایوبی د زمانه دی اته سو وکاله ته تشوي ویسایان آغشتی او زمانکی صلاح الدین یو بی قسم پارلو کسو پاری من جیندانی آغشتی دا صلیبی جنگون چی ورتوال داز دا بیوت المخدس بسلسل کشیو ناغد آفتا کرا ویسایان او تدوال آسود وقتی اوکتا یو جمیلوی داب از واجنم بخفالله آغی رو هستو ویتا داویلو او بیوت المخدس او واقش وست مدنی منوریت نمبر دو دا <سؤال> رو تکمه جبې نه دا جبې سفر وکړه چې څنګه د مګینې منورې وو بغیر کووان بغیر بی خل او دا چې د څلورږي ته هرام خدای دې تاسو پر کان نه وځي ونه نشه نشي د پتا دې دا ګونا غواځي څه فکر د ستنګي مرما ته لګې درې دا سپین کام رسول احمدي یو دې مخته کې اختيار کړی هغه ته چې زدي شي دسته پیدا کړی چې له تله ریسه تا په وړانده مخته هغه مخه پات ما له دې زو یو افطور سره ناشته ما په ختمه کړو خپل د ایسایام دا مختلف د دنیا قومونو او فوټوګرافرانو د ټول د چګا واجبہ کمونه نک تسویر ته جمعات تصویرونه نه کاغذ دا ګوډلونه وړاندې هغه د کثیر خلکوبرتي نو ځونه مخکاري چې له تر اوسه تر هغه مخکاري صلاح الدین ایوبی محابر کړو کردو او سپر دمشق ته تخت د شام د خلافت دو جماعت مخه هغه وخت یې سفر یې کړ یسایان چې دغه د شام د پاکستان نوم خپل یا فرانسی فوجی جرنیل وراغی بسلاح الدین ایوی تخبر اکلیپو یا سلاح الدین من دیا آلو گوه ای خدای دل سلاح الدین تیراک بازمون زناوران با خو دخیقی دیوی بلغ بحادر غیرتی دارشاہ خدای تیرا دلالتی با آلم اس تخبرون تخبر اکلیپیو جرنیل بیسایان و صحصو ایدار خلق دی صحو کو ایدار راکو صحو کو ایدار راکو باب عالم اسلام دشمناغ نیزر طلاو دین ایدی بخ کاری باب الگیشن گریم باکی اون آشنا سیزدی دماریم بیدی عبادت خانا وفاکی نیخراوی مویم بر مدیت المخدس قبلوان ده حضور پاک ولسمیشتي خدای پاک د دوه روزینه عزتونه حضور پاک نغره دي داغه قبلی د حکم نو مخک پره د تمهید په شکل وای ردا څن زر دي چې دی وقفه او قطاسه ترازه چې تاریخ خپل ته خور د غلا دی په دې چې حضور پاک د ټول انبیو کراما کماله پره د کرام ذکر د ټولا شرف او عزت خریونه کړی بیت المقدس قبلانه ده اې سره د یو حکم نو ده نو ده نو ده خبر نو المقدس تاک آتران و راشی اسلام تایوم سلیس آتر ده اشتاداره که بیت اللہ شریف نه مکراغ نظم یولی اوکم چه حج یا ختم کی حج لاؤ بیکم غیره بی نا چه تنی پوری ده اسلام نیو بیت اللہ شریف آنی کافر نشرافی ده آیاد لارک آن وقتی برازی چه بیت قیمتی بعدا با حضور پاک پیشنی عاده بیت المقدس ته حفاظت و عاده نشه وکای اثر د اسلام د تعلق نشته که قبل و نه د زمون ده د دین د حفاظت و عاده شې زمون کتاب نه ځای زمون شریعت نه ځای زمون غنده ته هر معلوم دی خبري معلوم دی با ته هر هر امران قطی و یقینی ني خلقت د اده محفوظ دین محفوظ کتاب محفوظه قبل ادم مسلمانانه احسان اخلو اے سای قول السفحان زرد چوبئی بیوقفان من الناس پا خلقوکی دا دیو قولت چی لخدو تاکو میترادات که سای قول السفحان من الناس زرد چوبئی بیوقفا پا خلقوکی ماو اللہم مسلمانان لرا و حضور پاک لرا عن قبلتهم اللتی کانو آلیها دا قبلین چگیو ان بيت المقدس نبي سيوا واليوليدين كل صور تو يا فجواب کی لله المشرق والمغرب مشرق ومغرب بکریدی وہ خدا کرے تم تعظیم کراؤ بیت المقدس کو دا, دا بیت اللہ عبادت خمنگا کرو ہاں عبادت طرف تے عبادت خدا خدا خیو مرکز مسلمانانو لقده مقرر کود دا دید ایزت حکم دی ممتو دی احترام باقی معمود خوکره دی که طرف نوی مقرر چا با دیفا محکول چا دیفا دیده مسلمانانو یوالی نراد مشرق و مغرب تخوکره دید دیده حاکمانا جواب دید خود اویزه بادشیر چکم طرف تا خطل قوم تاو باقی مقتیده اورس تا بی جواب نستيقن الصفحاء اومويدي وقطعان من الناس بحلقتي يعني ذا بيد وقفا خالدوا والله من قبلتهم شي شعرا ودي مسلمانا لا لا قبل يخلنا كما قبل التي قبل كانوا عليها ديوب قبل مخك قلت ورته جوابك لله المشرق والمغرب مشرق ومغرب دفهي كلمه طرف یا هدی من یشاو هدایت کئی راہنمائی کئی خودنہ کئی آغا چاہتا چلخ دوئی پخشی الہ سراط مستقیم نیغ الارت زمنان تاکی راغ نیغ الارت خط مستقیم دا دو نقطو پا مینز کی دا طولو ننزدی خط خط مستقیم باکس با خطونا چوباتی اپ منحنی ابلوی دو نقطو مینز کی دا لا خط مستقیم که جمیترین نو خدای خیر ریته ا ته ته څه پکې اله سرات المستقیم مستقیمین اله رزه هر لند لا رونه اله غلبۃ الله شریف لار خدای وک سينما تاسو له زبهترین قمله جوړاکړه بیتنا ته مراجعهونه زه تاسو په تا دې خلک احکام سره بهترین امت جوړول غواړم زه ک تاسو به خلق ترا همایکه او دا قیامت پرځ د غوی کوي په دې خلک Wadha ka padiha daenge sis ta suله war qblakra nudaaran ge j na garzoli muta sulara اوn ya o mat wasata بهtar yau بهtar o mat mata su gar na betar da para da betaay qdle te pakar. Li te shahadaamna ci she ga pa په دنیا دا وی دا چې خلکو ته بنې غلار خای چې وګورئ څنګه ته پوس کیتا سهوه یې سیلاردار نو خلکو لپاره بدوانی د سمې او دا باد لاه او د قیامت پر راځي دی چې دا ټول خامونه به د خپل پیغمبرانو د تعلیماتو انکار وکړي دا تاسو هر یو علیه السلام خو به منتخصیب څوک نه غلې نو علیه السلام وایي چې ما قرط بن ندا خبه اخباده الاتي خبوته هم علوه اله نوه علیه توي گوان بسوط تدخو من کرده اما وید لحزور پاک ومات هر یا توی عمبر بدا غشان قوم بارتو وید بیبا او غاری تاسو گویتاوه بیبا او سیمون گویتاو چیدی نوه علیه السلام پا القوم تا دعوت رسولان او دوی فلانتی رسولان اگیبو ایتاسو سا خبریه تاسو قرس ایو منو ارتون اوییو ایو من کو تلیم خوطل پیغنبر ویلی سنوها لیسراکل خوطم تنسی وعاز تلیم او زمین با تلیم خوطل پیغنبر یخنی پیغنبر پراو هو دی رسطا دا خوطم رشتیاوی او رسطیاوی موگا آده فارخ دا زیودا چی عادل بی فاسق بانی یعنی رشتونی بی او لیم خون بی بي. نخو بی بیترین شریط و بیترین قبل نتعصول زکرگا ک چې زې تاسو یو بهتري نومبط جوړول غوارم چې شه غاوات به خلکو ام په دنیا کې راهنماي ده خه خدا ام په قيامت کې واي الرسول عليكم شهيدا او رسول د ستا سره په هغه ځای چې ستا سره په هغه ځای غوي و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها نوذرول ان قبله چې ته یې پاره د عبادت المقدسم چې قبله کړې وا مدام <متحدث> نده قبل کړې مگر د دې د پانا الا نه مگر چې مالنګ په من من خلق يكتب الرسول چې حضور تاسې دي نم مڽ قلبوا على قدع على خلقنا چې وا تاسګي په دې خداون چې ماده مقدس مقررو چې زبوتي فرمان بردار انا فرمان مالنګم سوتتي هم خبري په سيزي او سوق په لواج صغط الرواجون و جذباتی خبري خبری پیدیو رو پیغمبر لمن نسی نو عربو بانده اکرانا وچی ارمونگا عربيو زمون قبله بیت اللہ لکھ و حضور راتوی دیو فامکن بس کوئی ویدال امتحان دارا وما جعنل قبلة اللتی نو مقرر کری منگا قبلة چطئی تاغی کنت علیها چوی تاغی سرده د بیت المقبسی عدی مگر دا دیدا قارم مقرر کروا لنعلم چمالونکو بیه من يتدور رسول آغا خلا چه تعبیداری تیجا رسول من من دا آغا خلقنا ينقل باراقه ده چه واتسکیه تتنده یعنی سرک اغتسی زیو سرک شاکیه معلوم کتی انسی اسوال دی چه اخداد اخباقینا معلوم دی اخباقی سنگاه آدمان من چه معلوم کی رسول زمان یا معلوم معلوم کی, زمان؟ کی مسلمانان دندگان زمان او احکامنا علما لنحتضر شي امتحان و علمون غدا طالداران <سؤال> او بنا طالداران علما لنميزه چې تميزه کو په دنیا کې سرګندې کو خلقت ظاهري کو خلقت چې دا غتہ عدهدار دی او دا غیر طالدار احکامو د بلیدو کې دا فلسفي چې څوک تاخوې حکم منين او غدا تاسو نه کوي چې او چې سوک نه منينو کله یو څوک نه څنځي ولنعلم ما معلومكم من نظام في غبر معلومتي زمن ملائكي معلومتي وما حكم بندغاني معلومتي قال <سؤال> نعلم تش بنيزراوي وميث نعلم تش امتحان والمنغا بنا فرما انا فرما هذا عند عربي استاذ غدوي تش معلومك با علم تش بنا ثواب او عذاب قابل ما لنا نعلم ما غير تش تادیاری دا رسول کوي دغه خلخونه چې راځي کیه پېټه وایي وایې چې وړه کبیره اجازه ودا قبل ګرانه یعنی زه که خپل رواق پر خاوندو د وزور لمن نن بعد ګرانه او ان من هذا الله نو ګرانه ا خلخته چې خدای وینته هدات کړ چې سب په هدايت وی هغه وایي د خدای لا راغله حضور من توي ومروا وَمَنْ كَانَ اعْتِزَادَ قِبْلَةَ الْمُقَدَّسِ تَمَحْكُولَ كَلَكَبِيرَةٍ كَرَامَ إِلَّا مَنْ نَوَى كَرَامَ آهَ أَخَ عَلَّ الَّذِينَ هَذَا جِفْرِ عِتَاهِدَاتْ كُلُ زِكَادَ دِيدَ كَجُتُونَ خِلَافَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَمْنُ كَبَادِ خَلَقَ شَيْءَ وَفَاتُ يُوسُفَ شي شِذَ شِذِ نُولَ سُميَاسْتُكِ مَدِ بَازَ سَحَابَ وَسُودَ ابُو سَلْمَانَ نُورَا زِندُ وَفَاتِهِ بِالْمُقَدَّسِ تَوَسْ قَبْلَةَ شو زمو 18 تا بعدي موږ نو د څو نو بکای ځای نه خدای نه غځای نه زکه را حکم مطابقتي ومانه کار الله <سؤال> نه سپه پې یذې ایمان کوم چې زای کی تاسو هغه عبادتونه چې هغه نه ایمان تاسو تاسو ایمان نه غایې ته إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاس بِشَكَ خُلَيْبَعْتَ خَلْقُهُ لَرَئُوْفُ الرَّحِيمُ بِيرِشَةَ فَقَدْ كَيُنْكِ وَمِهَا بَعْنَرَ فَادَ خَلَيْمِهَا بَعْنَرَ والصلاة والسلام والسلام الأنبياء والمرسلين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين وعلى النبيين وعلى اصحابه اجمعين دو نقطه اواتونه کې رب العالمين د ابراهيم عليه السلام دات الله شریف د جوړونو بیان کړو او د هغه د بګوانه منسکره د دعاوو سره چې خلک اګما په اولاد او امهت ته راته راځي موږ وینې کې یې په رڼا د ټول بیان د امید او دنا سوال او د جواب په سلسله کېو خدای په طریق د وحید لخوا مکاوغه په نرم ناردا ګرځي د ابراهيم عليه السلام په طریق کاروان د قبلې له بلېدو بیان او د وین په اړه د سترما خدای په تبلیغ پر څرګر کې وایي و قبل بده نوم ته دی ووقف خلق د تطاسو ته اعزاز تا صداي دې ته عادت پاره مله ده د بيت الله شريف بيان متر تکړه او د بيت المقدس چې د بيت المقدس کې کوم ځای او د بيت المقدس بازي خاص مخه د بيت الله شريف ولې غوړه د بيت المقدس نه شپږو وجې ملته عبد الله شپه سبحک له اوس هغه اصل حكم دې تر کوي چې دامتنګیت په شکل وری د حکم راو دوس قبلې بیت المقدس ما محوار یا بیت الله شریف حضور پاک چې محوار د دې دغه وخت کې دا بیان مې درته نه وکړ دومره ميدار ته حضور پاک مدینه منورې تشریف راوړو نو د الاول پاک بیا چې حضور پاک نبیین منورین ته بیا بلکا اللہ حداق کالنا بلکا اللہ بزبرگ پمیاش کی وپن تاریخ دا گل پرس دماز پخیم نفس بیت المقدس دا بیدو بیت اللہ شریف نو حضور بگا وقتی کم زیکیو باز روایتنا معلمین گی چھو حضور پاک یو محل هذا مديني مناورينا مغرب جانبتا اغيطا بدمي سلمو محلوي حضوري فاك قالتا كتلو دي وفاتهي بسلسلك مداما ذكر من ذكر مبركاتو المقدس تكو كري اغطا دميان دمان ذكي حكم بي المقدسنا قبل الناسره نو وزور پاک کومیاځ د مانځ د فراونیس او صحاب هم پره سره وروزه نو وزور پاک باندې حجوم د نمازګر په منځ کراغلو او په منځ کراغې بلي یو مخته تو یاسویل بیت المقدس د شمال ته راغله او د الله شریف د جنوب ته راغله نا جمعات او سمستا اې تدو قبلو جمعات او مسلمانانو چې مديني منوره تلاشي متضمنه اغه زينو کې چې قتل رواي نه غدا د وقته جمعات مشهور دی مسجد زارتو قبلت دی د ام روایت دار چې وزوري په مانزه کې بدل شوی ماسکین من غد بیت المقدس ته کړه اغه ماسکین نه بسحتم راي لمازي ده بنزي بیت بي الله شریفته او یو سرو چی بی سر ای منز کرو اگلار داغی طرفتا داغی حلت پا مانزکی ولارو اگی خبرنو اگی ما زیگر منز کرو او بیت المقدس تیمخو و دا سر ورته ورطا دا بار نوائی وی حضور پاک بانی حکم را غلی بیت اللہ قبل بادل شیر دی بل طرف تر آواره نا اگی پا مینز دا مانزکی رو ری فلی قبل و جماعت ورطاوائی دا دا دیو جنوی چه صحابه کرام پمیز دا مانزدی روی بلی. دا قدر والا اغیی تا دا سار خبر رسید دلو اصد دا پاس دو میل فاصله کی دی او دا جماعت یونیم میل فاصله کی دی اغیی تا دا سار وقتی خبر رسیدی و سره والتوی ای قبله با دلشان نا اغیی دا سار پا مانزدی روی بلی. حضوره پاک تخريص حكم را ولي خدا را حكم دي وس قد نرا به شك وينو موندا تقلب وجهك اره لمختا في السماء بارا طرفا خدا وي زمينم بار بار بار طرفه ګوره حضوره پاک د اخوا ش چې کنابه حكم رازي زبا به الله شرف کا محکم مونږو کې وحي را بارا رحمتونه ده برا نرازی خلیه چې چی سڑی مخکای نو برا مخکای زاری چی کئی نو برا گوری نو پا کزور پاک تا پا ستا بار بار قتل زوینم چې برا گوری زمان طرفه نو وحی پا انتظار که چی کلا با حکم رازی بعد دزل او آشاک ته زستا غا خواهش پورا کام او زم خواهر او بیت اللہ نو تقلّو بوجهكا عرول دمستا في السماء بارطا رقّتا تقوى اشتا بيت الله شريف جي نفلنولي أنكا نوابخا مخاوا بروتا قبلة تنداس قبلتا ترضوها تستاريرا فخرا بيت الله شريف داربو قبلوه أو دا إبراهيم عليه السلام قبلوه دا غجورة كيدا په چې پاک ځان په ملت او د اود اسماعیل <سؤال> السلام قبلہ ورو ده ته نيكونېږي نو یې چې راځما قبلہ دې تاشینو کومې همار دین د الله شریف پسو وجد د مقدسنا والا زمو وزیره پاک د ټولو پیغمبرانو سردار دې موږ دا عاشو چې زما قبلہ ما قبلش چې د ټولو قبلہ سردار کبهت الله شریف کا موږ نوې حج نه نو د الله شریف کوبیر همبو إبراهيم عليه الصلاة والأخير صلى الله عليه الصلاة نو كيبا خده ورتوي نوص حكم لي فوالي وجهك وارا شطر المسجد الحرام تطرفت مسجد الحرام مسجد الحرام ده بيت الله شريف جمعت نو خده بس يزونه وي يوم اخوان قطرخ نو خاص بيت الله شريف صريب قطرخ نشي برابرولي نو كي أغطرخ برابر كنو دا بس دا خط مشرق مغرب دا نقطه دامتا چه کمازا دا تا دینا پینتالیس درجی یو طرفتا و دل طرفتا تا دی نوه درجی قوس کچه سوئی ار طرفتا مخمینو داده قبلو تکتا یا قدور معلوموی نشپا رسم تاریخ دموئی تقریباً توبان دی نبا جه یا او دکی دی دل پا او درائی اندر او دکی د دې د سوريیا مقابل د کیتا مخامخ او دیوی مې څنګه واخ کی د پوبان د دوهځی کی چې دلته دوهځی یا پوباندی نو په شپاره سم نه و د بدر دا ناشریف د پاسا دا خدمتګار د سولمای نه په دله تل ناشریف ورسې په تل ناشریف یو ایش درجه ار د ولادت باندې را او سلیخ تقریفي او زمون په خور تنتی ست درجه دې من شیمان کوي او ماکا مکرمه زمونه در طول در عرض بلد پیساب جنب تر زمون سر تمر نر آرسی دائیس جونبان نور کرده او زمون سر تمر آرسی اصاری بائیس درجی را دیفا کی گی بسار او او ماکا مکرمه تپریبان ساری اکیس تا دیرا انور داغی نیع داجت دیفا کی گی او انتی زمون سر تمر نر آرسی نو پس سول تقریبا بابا جئ مر چکن دے کی دا خالص تماکی مکرمی پخار دی من گویر اگر مر طرف تا مخامخ سوریا مقابل طرف تا او دلگا خان نطرف دے یاد تو. خاص بیت اللہ شریف چی سریوینی ننو آفورنش رسید طرف تاکی دی دا مسلمانان دا, دا فار منتا مخامخ دا غرد آسوکو چختاری دا تاکی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا یاد اگر کی او ریکی مر پروزی او جیمیت کم ځای هر مار با قوسی راځي سمرا د دې نیوز ته مخامو غندري نو خدایوي اول وجهك واړه وای پیغمبر مخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام بیت الله شریف ته مسجد الحرام وي دغه د جمعه عبادت ځای حرام مرتبه وي جنوي چې حرام وي د عزت ځای دا عزت ځای ذنبت قتل قتال اخكار دا تنبتا هنا صحباً دي نخدا والتحرام ويالتسيزون حرام وحيث ما كنتم دا هو حضور پاك خطاب حضور پاك تاويتم اخكا وحيث ما كنتم وشرتك يتاسو اي وجوهكم انا لا تاسمكن اختل شطره بطرف تمسله حرام لا ممكن شو وان الذين هم طول كتاب اويشكى خلق چې ور کیسوي د دې کتاب يهود او نصارى نه علمو غيته معلومه را ان الحق من ربهم حق في بربكن ذكر هاي کتابونه که آخری پیغمبر با فملت ابراهیمی او داغا دا قبل با ابراهیمی قبلش دیت اللہ سے تو که دا آخری قبل با وَمَا اللَّا خُدْوی دا خبری پتای که دیئے پودی کنو خدینو اپا کتولی نشی وَمَا اللَّا هُنَّ دِ خُدَفَا اَن بِخَمَرَا عَمَّا يَعْمَلُونَ لَا اِكَارُونَ چِكَيِّدِ خُدَفَا اگ بار سرعی بور حضور پاکه می شبدارزوچی ی ردی ته خدای هدایت نصیب کی پس خدای د حضور پاک د تصلیه راه راوی چې داهو جواز د قبلی حتصری چې دیو نه دی دین خپل دین نه دی کته قبلی مرتسوس دلائل پیش دي دی کی زد عنایتی ولین اعطیت الذین او تل کتاب چور کریشو دی وی کتاب پیش کی دیتا ور کی دیتا به هر دلی هر قسمه دلی هر قسمه نشانی د حقانیت د بیت الله دیتا پیش کی ور کی نو ما تب یو قبلتک وی تاب کی یستاد قبلت دا بیا صلت تریو دی یودو ایسایا وما ان تولوا وجههم باتوا عن قبلتهم تطوفوا في الكعبة يبيش ده قبلې لږي زکر است قبله حق له وس هغه منصوبه شباوس پاته را نه دیسه تابې دا مستقيم يختل کور کيم نه يوبل قبلنه موري وما بعضهم ندي بازيږي بي بكابن قبلتهم تابه د قبلې لنورو یهود دا حیسانو قبلن منیو حیسانو یهودو دا یهودو قبلن بیت المخدس آنکه ادعا چه پر امیر تبایان کرو ادالرسل دا حیسانو قبلن ورخاطو طرفی دیگر جی چی سمجوری کری ان ورخاطو طرف دی قبرون چی سمجوری ان ورخاطو طرف دیجوری سلیمون طرف دیقراس یهودیان اگی بیت المخدس تمخش دیت المخدس ما فرطوی دا مدینین اپدتو تا دی زمونتو الخبلی تا دی ندیخ تلکور تلیو بل خبلنمانی نستا خبلنمانی تن پر وامل را وَلَئِنِ اتَّبَعْتَا هُوَا هَمْ اوفاسکا کچارتاتا بیداریو کلا دا پائشاتو دا دی دا دی پائشات تسر آوانش دا او پس کداینا چې تا تر هغه علم علم یقینا در تراه جهان حقبلوس بیت الله شریف ته باندې حکم ختم شو نو کتا پس کدي خبرونه چې تا معلومی شو او د دې په روان شو و انک اذا لمن الظالمين طبته وخت شد بين صفونه نه ظالمانه و و دې مبارکه په دې خبرونه قامت معصومه هغه عائشہ په دې ځایږي و ما تاتاو او روی حق معلوم شنو بید دا خبرو پاسی چرا وانش دا غالی ما همانش خود او روی الَّذین آتایناهم الکتاب آغا خلق چه ورکوی دی من بیت کتاب یهود ویساید چونکی بحث دیو تو مدینا منورک دا حضور اتاک سام و بیزان پویدان اللہ واسک وردو دی بنیاتو او روی مون پوید نو خود او اغ خابات یو ار که دې مونږ بي دا پیغمبر يا وزه قبل ما له پیغمبر تي جن کما ابناهم لک پی جن چې زمون خپل چې څنګه زمون کې سری شک شوونی بل زر خلق دې ولاري ته دختل زپی نه ارمان وره مدې حضور ته دې جن د صفات ده بیان یو خبر ذکر به تطورات کوي دي صلوه انجیلون کمی شاریده او یو انجیل د چی دویا نخی آئیتا انجیل برناباس وید اعیتا لغزور الطاق صاحب صاحب بیان نو مهمتا کی ذکرنه دا انجیلونه بیچ کنونی دا صلوه دا انجیل لوقا انجیل یوحنا انجیل مطا انجیل شمعون او یو بلد انجیل برناباس ده ادا او یو انجیلونه انتخاب کرنه نجو پی جنی حضور پان خود عوام خود دمرا نجو پی جنی ہم پادریانی یا دی وَإِنَّ فَرِيخًا مِّنْهُمْ بِشَكَ يَرَدَلَ بَدْوِي احا پادریانی لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ فَتَيْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِي پوئی جنی خَبُئی جنی چیسا علیہ السلام تے غمبر کی دی جن حضور نشکلے اساس یا امریکنی یا ا یسائی یو کتاب لیکل د جهان دمن سمسری مېکه یو لاس په هم هغه خپل خیال کې د ټول دنیا کې لسر سوري پاک په خپل نوم نشوره کتاب مقدمه کلیه چیزې زیسائیمو او دیسایانو په اما ته دیسایان ډېر ته خاري چې د اسلام په همبر مخې کلیه خپل نمبر کلیه انسانې سم په دې حقیقت پروت نه شو زبره وې زیسایانو تاسو نه تاسو کوم کاته چې پکې دین پاتې راوړی شهري دا د یعسع علی سلام تعلیم د کدارسې پاله پا حلسین پا دیدار اس تنین سارو ری ایساییتی بدل کرو ری پا حطا او د تیغمبر اسلام شریعت ماغا دی چاگر ریستاسو کتاب پاغا جبا کشتا چپک ماغا جبا کنازل دی نشتا او دا اسلام کتاب و کتاب دیم پاغا جبا که ایسا علیہ السلام وی چکتا پا عمر کی باتشی کردن اغه اسلام پیغمبر نو بادشاہ نو موږ سیاسی نظام کو دا عیسی علی السلام به جن نه شو معلومو تختله نو بادشاہ نو وزیر او کور مو جوړ کړ د دې وجنه عیسی حکومت نو سمره کی دي وی دا پارلیماني ترې حکومت یا شخصی نو دې قوانین قوانين جوړي دا مسلمانان دا بعض لیدران چې دا غي نقل کوي من دل اسمبلی جی خفل احفل ده بجورو خفل آئین بجورو ترمون بکیمت او او او او او احفل داد دا عاقی قومونو لکه ایسا قانون نشت دا ای خدا جن آئین نده مالو زمون فارس بی زمون دی اسمبلیه من قرآن د آئین جو رولو دا قانون جو رول حق ملو ری دا مشوری حق لری ندید آغین خلق نا پختنه او الی جی عيسى علي سلام په سياسي جنرال سر کې موږ په جنګ را بادشاہ نظام کو نشي زده کوله او پیغمبر اسلام پختنه بادشاه داغه خليفدان یو بل په سي بادشان ترشي وي هغې چې څنګه پیغمبران جن تیر کې ناري بادشاه خلک ته خبر وي عيسى علي سلام په طول عمر کې وعده وکړ او حضور پاک ودنه کړې من د وذب نظام د د ایصال علی سلام جن نش معلومه هغه عضو نک هغه اولاد نو وړه چې اولادونه څنګه اولاد بجنه د اولاد تربیه د غي تهذیب دا هغه جن کې نش معلومه وی هغه د ایصال خار نشته د بتر مقدس کې د باط په بیت, با پید بیت لحم و دا د مسلمانانو په مسلمانا تا خبزا کی اشوار الاس سواکار وی لحضور پا خار معلوم دی اما اغا خار او سفور دا اسلام یا اغا خار دا تر سفور دا, دا غیر قوم را نه دی مسلمانا چی کم ملکنان غشتی دا او سفور دا دی مفتوحالا قبع ها یو خبر او دا ایک دو تین چار پان وی دا اسلام سره سلط دنیا کی برابر کی دیشی او حقیل دا دی انا خود دخلے رینا حق آلا خودے وید جی پی جنی اسلام لکه چې منتی جنی خود داد دشتی آقا بیگی چی دا حضور پا نکاکی را آگلی ودا خیبر خیبر یبو دی حتا کن سکیه بی بیوها دکر را مار یلو یبو دی خود دا شیر آوستا حضور پاک دازا بانی شنخ ودا غزا تتوست اکی ویدان والی ریشتر پسند تخھو ما خوب لیدولی جا خاون سر نو یہ تازہ وادوها خاون سر ملاش خون مولید خاون تمیعی خون مولید چلا مدنی نے مدنی تداری اسراب ویده اسراب او قد آگا سے رابلا رابلا رابلا زماع پرے او قد خاون تا موهی چه شرخ شویده زواله او دا نیزه ایدو آغا صدا خود تا دا غواره چه آغاستا خاونه او نل او نس خبره و از دروازه پس پا وجونه را با آغا اغا, آغا با مور باره چه بیره او آغا خوب دا آغا اختیرش داشت زو آغا زیده مدینین تلو په پلان کې وي چې تاسو صاحب اړتیا سره مدینی ته ځیږئ بلار نه رانه تټموي وې او را سړي خورای و دا پیغمبر دی قسم ته د پیغمبر دی وې سبا کول خطر په تاسو ته ته ځم ټول مشريز وي دا ځینیم چې ما تیوري دی هما دې پلان او پروتکل ایو یهودی صحاب... عالم صحابیون دی عبداللہ مسلام اسلامون پکی دیر رو رو او مرسی برتوی وی چی خدای پاکوی تا چی تاسو زمون دا پیغمبر پیجنه لکه زمون وی وی قسم پا خدای دا خپل زوین ای زیاد پیجنه زوین کی خبمشک راشی چی خزمشک تغلانی کرن او پا پیغمبر کی مشک نیش تا دارشتینا ای زوین کی بمشکی سپتا مخداوی الذين اعطيناهم الكتاب اغا خلق تیم ورکړی دې کتاب یا یعرفونه دپیجه نه مزوره پد تاسو دتکريته نمطورا هدايان تخنه پلاس کې په دولت کې داکر پېژسو یا یعرفونه دپیجه نه مزوره پد كما یعرفنا الله لهم لكچ پیجه نظام فل وان فريقا منهم یا دند دزې دغه پادریان لګت صفات نقي وهم